Minden választás helyes. Ott álltam valahol a végtelen szélén, és figyeltem a lenyugvó napot. Tekintetemmel végig suhantam a láthatáron. Lent a remegő föld el, amiből halvány rebegéssel a függönyként felemelkedő meleg, s amiha jól figyeltem, fejtetőre állította a sziklákat, a homok tengert. Ha meg összehúztam a szemem, a vörös szikrák egyszerre voltak színesek, és fehérek vagy feketék. Az égen egy-egy kúszabárány felhő úszott, de a kékség kezdett beszürkülni, és egy ponton, mintha kiszúrták volna, tűhegyként fény lett az esthajnal csillag. Távolból ásítózó állatok hangja, a halhatatlan szél susogó lehelete ért fülemig, de kezdett megtelni a környék a koncertet adó más élőlényekkel is. Leültem a meredek sziklafal tetején, és miközben bentről melegség töltött el, arcomra mosolyült ki az elégedettségtől. Megrázott egy borzongás. Azon vettem észre magam, hogy didergek. Mi a jobb? Melyik út a jó irány? Melegen van, vagy fázom? Hagyjam, vagy megtegyem? Fent, vagy lent? Cikáztak egymás után a gondolataim, s tudtam, hogy mindegyikre nálam a felelet. ha -hó! Kiáltottam bele a semmibe, a világba. ó oh jött a válasz. Megtegyem? Kezdtem újra a játékom, majd lehúnytam a szemem. Tegyem, tegyem, tegyed, megtegyed. Valahol lecsukott szemhelyem alatt felfigyeltem egy távoli helyre, ahol apró tűz gyúlt. Valaki rakta néhány darab faákból, bátortalanul tüzet csiholt, majd ahogy parázsrani kezdett, megállt előtte és elmélázott. Fújjam, vagy ne? A lágok nem akartak maguktól életre kelni. Csak sistergett a gaj, és mély zöngéssel egyre hallgatagabbá vált. A szemem felpattant, de kint nem volt semmi, csak a sötétség, amiben egyre mélyebben tört utat magának a didergés, az önmagamtól semmi nem változik, csak ha lépek gondolatok. Fújd meg, mert elalszik, kiáltottam. Elalszik, elalszik, alszik. Ismét lecsuktam a szemem. Hogy legalább érezzem a haldokló parazsat, Hogy valahogy rávegyem a távolban az idegent, Hogy tegyen a melegéért. Fúj, rá legalább, suttogtam felé, Majd azt láttam, hogy felnéz a maga elémeredésből. Pont az irányomban. Aztán miért? kérdezte tanástalan tekintettel. Hogy égjen, hogy egyáltalán adjon fényt, Lobogjon, vagy hogy ne fázzunk. Fázzunk? Ez az én tüzem, Felelt hidegen, majd lábával megkotorta az egyre halványabb parazsat. Igaz, a te tüzed, de... Akkor törődj a sajátodéval. A sajátommal? Hiszen én nem is... Emlékszel? Aminap te is kezedbe vetted a gyufát, még ki is húztad, de amikor kezdted volna a folyamatot, megijedtél. Pont úgy, mint az a kisfiú, aki titokban a tűzzel játszik, akit érdekel, hogy milyen gyufázni, de benne van, hogy nem szabad. Ha megteszi, lehet, hogy baj csinál, de lehet, hogy csak elfújja, és aztán már nem tudja, hogy mi is az. Emlékszem arra a pillanatra, akkor bennem is az volt. Mi van, ha valami leég, ha megigetem a kezem? Mi lesz, ha meglátja valaki? Vagy lehet, hogy nem is olyan varázslatos, és ha kipróbálom, akkor már nem félek tőle? Egyszerűen csak magaménak tudok majd valamit, amit sokan tudnak már, csak ott és én akkor még nem. Mi baj lehet belőle? Végül is semmi. Csak végig a doboz szélén, és megfigyelem, ahogy meggyullad, majd ráfújok, és kész. Jól van, látom, már alakul, szólt úrra az idegen, majd legugolt, és ráfújt a tüzére, ami sistergett néhányat, és egy-egy helyen, mintha lobbant volna. Féltem, jött ki a számon. Mitől? Hát, nem is tudom. Azt hiszem, hogy attól, hogy elveszik a titok varázsa. Csendet megint majd újabb kép villant elém. Ott álltam egy sötét és hideg helyen, de mégsem fáztam. Volt velem valaki, aki nem szólt, ám ahogy rám nézett, tudtam, ő sem fázik. Aztán a bal fülemben egy mély hang dübörgött, a jobban meg egy magas. Nem tudtam, hogy akivel ott voltunk, az hallotta-e. Nekem egyre hangosabban hatottak a két oldali és kétféle hangok. Igen, ne, igen, ne, igen, ne, – Hagyjatok békén! – kiáltottam, de aki közben a szemembe tekintett, meghallotta és elengedte a kezem. – Mi a baj? – kérdezte lágyan, majd megsimította a kezével az arcomat. – Semmi, azt hiszem. – Az lesz a jó! – nyomta el a szavaimat, majd odabújt hozzám és átölelt. Megint kinyitottam a szemem, de közben a sziklaperemen és mindenhol vaksötét lett. Már nem láttam a lenti világot, csak a közben megszaporodott csillagokat és a távolból derengő holdat. Fújd meg! Éreztem, meg kell győznöm a tűzrakót, ne hagyja elaludni a lángokat, ne hagyja elaludni őket. Szemhíjai mengedelmeskedtek, és ismét látni kezdtem a távoli ember körvonalait, ahogy ott töpreng mit tegyen. Fúj rá, hogy keljen életre végre! Szólaltam meg végül, majd észrevettem, hogy mintha az egész már nem tűnne oly messzi képnek. Miért is? Mert az a jó, mindenkinek az, s ezért szabad, ezért lehet, és ezért kell, és csináld már. Mi van, hanem nem is olyan jó mindenkinek? Akadékoskodott. Gondolkodj már, meleg, fény, erő, hit, minden. Meg ha akarom, aztán a semmi. Akkor semmi de most még ahhoz is kell tenni, mert ami jelenleg van, az megöl. Megijedtem a szavaimtól. Miket beszélek? Miért magyarázom ennek az idegennek, hogy mi a jobb? Tüzet akarok, meg fényt. Én meggyújtanám? De tényleg, megtettem? Te megtetted? Nézett ismét rám. Azt hiszem, igen. Feleltem egy olyan kérdésre, aminek nem tudtam a célját. És utána mi lett? Hát lett meleg, meg erő. – Az jó! – mosolygott, és erősebben ráfújta meglobbanó lángokra. A sárga és vörös nyelvek körbe vették a száraz ágakat. Nem kellett sok. A tűz pattogva vette uralma alá az áldozatait, és mindent, ami körülötte volt. Hamarosan már én is ott álltam. Nem kellett dörzsögetnie a kezeit. Nevettünk, és megláttuk egymás mosolygó arcát is. – Na, ez az! A szavak elnyomták a tűz hangját. Egymásnak meséltünk. Közben néha megdobtuk a társunkat utánpótlással, hogy ne tudjon lenyugodni. Ám a galjak fogytak, már csak némi falevél és fűcsomó feküdt körülöttünk. Aztán ilyetten vettük észre, hogy nincs mellettünk semmi, amit odaadhatnánk a barátnak. El fog aludni, kedvetlenedett el az idegen, és rám nézett. Hozzak még valahonnan? Akartam kérdezni, de leintett. Hm, nincs itt a közelben már gaj, már megnéztem. Ennek vége. Biztos, hogy vége? Ennek igen. Ezért voltam az elején tanácstalan. Igen, tudom, hogy mi a kérdés, mi a válasz, és akad a pillanat, de hiszem, hogy akkor is megérte, akkor is jó volt. Elmosolyodtam és megveregettem a másik vállát. Most látsz, most nem fázol, és kész a vacsora. Van erőd elindulni egy olyan helyre, ahol van fa, ahol lehet új tüzet gyújtani, ugye? Akkor ez azt jelenti, hogy mégsem volt felesleges. Felelte majd nevetni kezdett. Nem hát, s ha majd holnap vagy azután egy másik helyen elgondolkodsz, hogy igen vagy nem, akkor már csak annyi lesz előtted, hogy itt már jártál. Ez adott erőt, meg reményt, és akkor ott is megkaphatod. Nem ugyanezt, de ne folytasd értelek, s ott is ott leszel. Nem, de lesznek mások, lesz más. Fa, kövek, levelek, meleg és ennek tükrében ott is meg fogod gyújtani a lángokat. Még egy kérdés. Mi van, ha ott bánt valakit a varázslat? Mindig lesznek olyanok, akiknek nem ad jót, ami történik, de ők is tudják, hogy olyan is lesz, amikor nekik lesz jó, és az meg neked nem ad meleget, erőt. Egyetlen dologra figyelj, bár tudom, hogy néha az lehetetlennek tűnik majd. Ha képes vagy tüzet gyújtani, képes vagy égetni is vele úgy uralkodni, és ha úgy adódik elfolytani, vagy azonnal oltani. De nem mentésként, hanem azért, hogy addig ne érjenek a lángok, hogy égessenek. Érted? Igen. Honnan fogom tudni, hogy mikor? Akkor, ott, és úgy pontosan tudni fogod. Látod majd, érzed majd, és tenni fogod a dolgod. És az lesz a jó. Lesz olyan, hogy nem gyújthatok tüzet, meg olyan is, hogy várnom kell, mert nem lesz hely vagy fa. Lesz. De aztán előbb-utóbb megint eljutsz egy helyre, és tanulva a dolgokból már nem kell töprengened azon, hogy gyúcs vagy ne. Ott leszel, s tudni fogod. Köszönöm, köszönöm, szönöm, köszönöm, köszönöm. köszönöm. vízhangzott a hangom, amikor kinyitottam a szemem. Ott ültem a végtelen felett, és rájöttem, hogy önmagammal beszélgettem. Vagy a vízhangommal? Felálltam, majd odalépve a peremhez letekintettem. Egy lépés volt, de nem kellett félnem, mert tudtam, hogy nem lesz baj. Nem lehet baj, nincs semmi rossz benne. Amikor elugrottam a szélétől a magaslatnak, zuhanás helyett repülni kezdtem. Ha akartam, lebegtem, vagy suhantam a levegőbe, de nem lefele, hanem bármerre. Képes voltam szárnyalni, de ehhez az kellett, hogy merjek elrugaszkodni a földtől. Merjek vállalni valamit, amiben benne rejlett a zuhanás is, de ugyanúgy a szabadság, az élet, a világ. Minden nap találok ajándékokat magamnak, amit tudom, hogy erőt ad mosolyogni, nevetni, adni, s ha kell, akkor örökösen felállni. Ez lehet egy készfogás, egy pillanatnyi fényszikra a vaksötétben, egy hangos madárfügy, ölelés, csoki, levél, virágillat, elismerés, élet, labda, melegség, munka, egy pohár víz, szabadság,